Eta kronikan, gaur argazki eta zitze giteko gurekin Joanes Etxebarria Gachaldeon. Bai zuie parte honu? Berez ez du biziki alegerai duri, baina bon, dageiago ba, gau, gure biziaren parte den zerbait eipatuko dugu. Eri hotza eta argazki batek e, ba, inspirazio zerbait, sortu baita utzu, inspikatzen aldako zuz e, argazki den ori. Ba, jordi, uh, Zumbaitali zargaz, kia berada estetiko, eta beste eta best, best uh, deigarri egiten zaidan hau ikuan habo gaia edo hobek erran jakutsik dena. Uh, ikusten dugu Filipinetako hil edo hil murru eran behar bada. Uh, Bitsi bat, hola murru batetan, uh, uh, nula erran hil kutsak hor zintzilikatuk dira. Zumbait, uh, holako hitz zumbaitez uh, apaintuk, forma desberdinekin denak, eta ordin da, zerbait berezia, eta e, hor hunkitzen ariana da habo gaia. Gaia eta, eta herriotzarekiko kultuur desberdinetan izaten ahaldean harreman desberdina. E, eta bereziki, e, justoki hileria kaipatzez, e, hor filipine tangia, enian batez agitzen ohi dura hau bena, segidan, e, jamanaik peruat, Igan uh, haintzineko bidazian, egon nintzalaik uh, uh, lagunaekin egon ginen peru ipar eta han ezagutu ginean txatxapo eskualdia edo, bai, eskualdia eta populia, bai. Deja gertu den uh, zibilizazio bat, uh, bon, oso famatuik dira uh, hego aldeko, uh, nure jenen ditu, uh, hego aldeko... Populu Zaharrak, bena iparaldian badia txatxapoiak, eta oso-oso eh, harreman berezia bazien jane bai hediotzaikiko nahiz eta oso eh, gaiza elitista zen. Eh, pertsona importantak, momifikatuik ziren eta zarkofaso zunbaitetan, hola, hor bezala, eh, amildegi edo murru zunbaiten eh, aldeganian ezarrik, sekulako bista bat iso, idu, eta hediotzane e, bai e, bistaz e, gozatzena haldela. Mm. E, ba, ba zen holako harreman oso bedezibat eta Filipinetan gia, baina bada horako harreman bat oso interesgarri idu zaidana. E, giko ostimatik bekiak, lurpine, eta kasik e, zunbaitetan e, urtian behin hile gila zuitia, baina e, uste dit beste harreman bat bat heriotza eriotzaikiko eta hoi interesgarri duizaitu. Kasik e, ba, eriotza edo gohpua beti bizirik e, delnaren seinale, e, be, biztabati begira jartzen mali madute ere? Be, ez dakit kasik juntan Filipinetan niz interesatu iso be, ze esplikazioen maiten ahaltzaioan, badakit txatxapoiasen uh, kasuan han uh, Perun, E, ba zen, e, holako zerbait lotuik, e, bai, Lurraldian e, begirada bat, edo, edo nula erran Lurraldian gainetik e, izaten jarraikitzeko errepikatzen dut ebena oso elitista zen, zen eta e, populioa arguntak, edo jentea arguntak ez zian holako prefosta momia eta besteik, zen eta gainera egin zen garai bat eta nun... E, nahiz eta zientifikoki aintzinatuik izan, zen eta korpitzoik uh, beuntza mantendu dia. Mm. Uh, jale uh, lan handia zen, uh, bon, batetik uh, momiak egitea, eta bestalde batetik ebai, han Perun, ez dakit Filipinetan jala denez, bena Perun, uh, kajik ezinezkoa zen heltsia uh, momia hoietat harti no. Mm. Izan zen uh, um, ebasketa edo lapurketa zunbait uh, momia hoietan, bena uh, oso-oso egoera oso, zailetan kausituzien be-sarraskiek itia zen eta usu hogei hoita hamar, be metratik goa behitzien e, zintzilikatuk eta bazen holako zerbait ebai e, hoi, ena interpretazioa da bena hunkiezina eta herriotza nunbait hunkitzena jalezten zerbait eta korpitzake behar izan hola e, be-bizidun eta ikuryun Eta bon, geobeste kultura hanitzetan bezala, zarkofaz e, hoietan sartzen zuitean e, simbolo zumbait eta behastakzunen simbolo zumbait eta horrengatik prefosta zumbait kasuetan, ez beti baina ebatxiki izan ziren. Eri hotza ipatzen baituko, egia da, beste uh, adibide bat eldu zaitala burura, uh, bon, ez du, uh, momifikazioekin uh, alderantziz, uh, Mongolian uh, ba, Mongulian, Tibeten, barkatu, uh, ba, beste oitura bat bada, hor, bon, uh, gune berezibatean da bereziki, bainan, uh, gorputzak, uh, be, kaxik berriz naturari itzultzeko manera bat da, bainan, um, diaterat maiten ituzte, uh, saier, saiek jaten uh, dituzte uh, mendian eta horako irritual bat uh, egiten dute uh, gorpuak janaraziz. Uh, bon. Ato. <gülüyor> De, hoi... Uh oso, oso interesgarri da hena ustez nula zerbilakatzen nien korpitzak. Heben badi holako alde sakratu bat nula ez eh, erreligio katolikoa hainazkar izanik eh, eskualde, hau, eh, eskualde juntan. Indian bai errekalat eh, itukitzen dutie korpitzak. Nien izrekula Indiane gondena badakiten eizeba batek kontatu zeita dela behin <laughs> ibai batetan jola ikusten ziela korpitz puzkazun bait eta bon Havai. aski berezida guk dugun usantxer uh, komparatzez geho Niego nintzen ebait Guatemalako hileririetan eta jarigarri da heben guk hileritat koloia ekarten dugu e, bon gaizto izan gabe hau urttian be Hindia berezik hola e, kolorestattuk llie esker. E, Guatemalan aldiz, e, hil jarriak beak dutie tintatzen koloetan eta koloe bakutak audela badu erranari bat haur bat zelaik hiltzena, koloe batez tintatuk izanen da, gizon bat koloe batez, emazte bat beste batez eta beste. Eta holako koloe gusien artin, badaz erbait oso alegea, eta horri gehitzen bazaio e, katolikoen konkista hain zineko mantentzen dila, eta guanoe erritu hola paganozun egiten dila hilegian behian, bada erbait oso maziko eta, eta heriotzaikiko oso sano idu izaidan zerbait, e, heben Zuma Italdiz e, haipatzen da beti nurbait hilzen delaik dolia egin behar dela, baina dolu baten egiteko Zuma Italdiz erritoak ezinbestekoak ez dira, Zuma Italdiz edo betien eustez eta, eta ez gilaik identifikatzen beheben inpostatuik den religioniai Ez, ez dakit, eni, ni eni hunkigarri egiten zait, ikustia bestetan eta nula egiten den, nahiz, eta pre-forsta ez du gengu bena, oso interesgarri zait, eta eta ahgazkietan, badia han horka hola lan interesgarri zunbait, heriotzen inguian, eta interesgarri da hori pentsatzea mm. bai. Ja, Ipatzen maitu zu diustuki erligioaren uh, ba, ondorioa eta horrek ekarriduen uh, ekarriduen aere. Filipine, Filipinetako kasua hori lotzen aldaz, eta horberaz uh, arroka batean lotzen dituzte uh, ilobiak, eta eien ilak, horren irakurri dut uh, hilkutsetan sartu hainzin, zonbait egunez hilden uh, pertsona kadera baten gainean jartzen dela, eta bere txaintzinean uh, ustendela, eta horra jendeak bisitatzena aldu. Hortarako ere argazkian ikusten dira batzu uh, loturik hilkutxe, uh, eta ondotik sartzen hotela kutsan beraz, eta eguzkia ikustezan eta profita dezan horreinik eguzkiaz, baina uh, ba, galdu da oitura hori ere, eta hor uh, berdin erlizio katolikoa baita ere sartu uh, ba, oituretan, eta horrek uh, eken dudu uh, izan ba, erri hotzaren, edo erri zuten aheman hori eta erritual hori. Ha, ha, eta hor, baxo da zubia egiten ahalda finitzeko ahaziteko iskal herrilat. Egia da heben ebai, e, haidela azken urtetan desagertzen gertzen e, ohi dura edo, edo kostuma hoi, bena egia ni agitu zaita. E, inguko zunbait uh, hileta benetxen egitea bizita, mm. uh, korpitzahan izatia etzanik etxian behian, eta ida badila oso oso bestelako indar bat, uh, funerarion batetan prefosta ezten uh, uh, testu ingu batetan egiten behita, eta eta um, oso berezia bereziada ebai familiaekiko haremana etxen izatez, uh, ez dakit uh, uste dut uh, laguntzen dilalehena ipatzenian dolu egite hoi, uste dut uh, lagungarri dela E beh, ohidua zunbaitek badiela zentzu bat, ez, ez dakit esplikatzen prefoshtainiz, ez etno logo ez hortan jakitun prefoshtain, baina e, pertsonalkinik halas entitudut e, agitu delaik, e, gea etxetan egoitiaena, ez du ge Filipin eta Jumbeharik, eben beti izan da kosti mahoi, mm -hmm. ez edo nik dakita nun, e, korpitzan etxekitzia e, Ehozketa e, hartino eta eta eta badu bestelako indak bat maleuski galtzen egiena. Mm, bai, bai, zentzua, nire ustaz aski sinplia da, eh, pertsona bat hiltzen delarik eta segidan etxetik kentzearena, ere, bortitza izaiten da, orduan, doluaren parte hortan ere, sartzen da, pertsona txikitza zonbait egunez, agurtzeko denbora azkenean, eta gero ba, beste bide bat ardezan ere pertsonak eta hildenak. Ba e, pentsatzen dute bai etxiai e, dugune ba e, lotu e, askar bai ebai horden, zunbait, e, zunbait korpitz oan sortu zien etxetan, be, e, edo ungeko lurretan e, hortzik izan di, apre fosta bai ez du e, usten halakoik egitea, mm. bena pentsatzen dut badela jolako etxekimentu askar bate bai, Uh, hilondotik eba etxe hi lotzuik izatia eta bon uh, bikeez egintzun baitez egiten azhal da,ienez legez eta eta uste dut, uh, oso oso azkaja ja deniz. Eh. Mm -hmm. Boi e behar da horurrekinna bukatuko dugu gaur argazki horiek zakita zuk atera argaztzentak grosuzka erreportai bat egin zen Chachapuiai buruz, hori atxomeiteko parada izaitena aldea. Ah beh, zuk lotua ezakten batzu bai, bestela zaspikaldizkai anak txiboetan. No, mutxa, emanen dut tuitegan ordean dutu eta <laughs> filipinetako argazkia ere. Ene lan ardean, ene gaina, <laughs> mutxa. <laughs> <laughs> Eberrekin bego beraz, johanen xe mi esker eta besta aldi Bai, izan,